Eta horren jakin jakinezazuen ala ere zertaz zariko garen laster eneko bidegain. Gurekin izango da eta enekorekin aipatuko dugu. Bertsolaritza, Euskal Eriko bertsu txapelketak beste manera batez ikusten baitu hala ere kulturaren edatzea. Ta, Zazpi provinziak kontutan hartzeko dinamika ere bultzatzen baitu. Alde positiboak pixka bategun eta seiak laurden den gutitan... Ogei okay, gutitan ere kaxik genuke gurekin izango da John Gomez Bilbo ipar alderuntz joan engira getxo irian den tosuko landa ezagutzera Dola sei urte zuten uh, gune hori gune berde hori parking bat egin zutelarik metroarekin lotzeko sei urte okupazionotik joen hastean uh, beraz kanporatu zituzten bertara itzuli direlarik pundu bat egin endoguk beraz uh, dinamika eta proiektu hor. Eta zertan dira kale hirian, baitzen bat dira manera desberdinak migranteen laguntzeko. Kale hirian mugatik urbil 6.000 migrante kondatuak ziren joan urtean. Jangle deitu zuten gune hortan. Eta arazo sanitarioak zirela argutia, argudiaturik gunea ustu hautsi zuten. Urte bat berantago egoera oraindik dik larriagoa da. Gaur egun kale hirira teltzen iren migrantentzat egoera zaila. Gaur egun jangla. Obra gune bat da. Publikoari debe katoa dena. Gune bat ustuz, desagertzen dira jendeak Hebe, biztanda ez, ez ez, prefekturaren arabera gaur egun, seireun migrantelita izke elkarteak zazpideun kondatzen intuzte batzuak mila arte. Horain, gune dikez denentzat, baina denak gune desberdinetan karrikan dira egoera humanitario larri batean. Oianean, hala gune industrialen artean, gunerik ez agera egiteko, aterberikez lo egiteko, negua horbil. Elarik, lehen gogunea, txabol iria zen, etzen egokia hori segur da bainan bederen aterbe bakan batzu baziren ura zerbitzuak eta bertan ere elkartasun bat bazen. Ondorio psikologiko sanitarioak lariagoak dira gaur egun tuberkulosia edota eta infekzioa dira badira, hori gehitu behar da poliziaren metodo aldaketak, lehen skatatzen bazuten etxe bat alagune bat poliziak, egin batean usten zuen, zo maitila bederen, orain aldiz polizia etengabe presente da, oialetxeak badilarik, kentzen dituzte segidan, baita estalgiak ere, lusakuak eta beste hartzen eta botatzen ditu poliziak simpliki. Poliziaren jarrera saratudu justuki, berriz, gobernoz kampoko erakunde batek, ikerketa bat abiatu du, bertan diren migranteekin, mintzatu, elkartekin eta bortizkeriaren erabilpena nabarmendu dute, gas negargarrien erabilera ere geiegi Azpimagatuz, atzu ateradute txostena ustailean Human Rights Watch erakundeak ere agertu zularik bergisako txosten bat, zen hala ere, da hori taraztekoa. Hori aparte, emazte zonbaitzuek xalaketak agertu dituzte, Jean Lazal diputatuaren aurka, entzondukezie kolet kapdevial ere tartean delarik, Berak bere burua defendatzen du. Ez eh? euh, ki noen gehiago itsoeiten Eta berak erraiten du nola kedarra igotzen igaz, sakola zintzukera gauetan. Estulka ari da gau guzietan. Eta bere ama eta alaba unkitzen dituela amets gaiztoak egiten du. Ez, ez amesten, olako zerbait. Depi kelka euh, nui, me reweil, labusko bouche plein de billes. Et j'ai à m'arracher les poumons pendant deux heures et demie. Et vous savez ce que j'ai vu Et c'était pas un cauchement. Je me voyais ma main sur ma mère, ma main sur ma soeur et ma main sur ma fille. Bon. It a ha, eta bai, antzen unha orkestea bainan kantuaren ordua da ere, ostiralean, goizbegin, entzontzen duten lehen aldikoaz kantua, euskalik ratientzat sortzen dute, laguntzaile talde batek, bakizue, aktualitateari lotu, ala ez, bakotxak bedea egiten du, nahi duen bezala, kantu sortkuntzak hemen, eta ostiralean marilu lapeira kantua kantua, entzonginuen, hemen entzuten dugu, amatio noragoaz. Muzika Amatio, noragoaz pausatu berduzu Legeak baimendurik mendurik nahi naute bor Hameika txertuekin garratoien gisa, testa izzaitera ez zintzaitut kondena. Amatxo, noragoaz etxetik giezi, bitoke jandakoa behar dasinetxi, bidean da ez dugu auturi. Ekin ez da negoziak etari Amatxo norako bazburgin alzoinean Diratak eldu dira ezbata eskua Luhpean omen dugur nujearen bila Ez diegu utziko gaineko atsoja Una es la zera lujes, einburtis hier ez dugu beharko geiago. À la barre Porsche dizu bricache perdit tout. Ba les char. Ja Hitzahen ahtean unakirak utzen Boho kako indaxa beti atxikitzen Ama jo, nora zoa zibilizai rozi Eskali jatietara naipa guztuet hartzen dute prokramabehia Kantuzte eman nahi dute aktualitate dan ezartzen dute programa behia, kantuze manai dute aktualitatea. Kantuz aktualitatea bai hemen Euskalijatietan amatio honora goaz, marilu lape irrad entzuten genuen eta beraz ostiralean goiz behirentzat sortu zuten eta ostiralean bederen edatu ginuen, Eta, be, astero, sortzaile musikari artista desberdinek proposatzen dute zerbait. Milesker zier, hemen ondoko asteetan beraz beste bat zuen uh, aldetik. Eta horretar azten dautzuet uh, eneko bide gainekin uh, mintzatu hain zin, euskaliratiak.eus webgunea ordela eta hor badela tarte bat itzetaputzen zat mankizunaren zat, orduan kronikak berri zentzuteko gomitak, emankizunak eh, klik egin, or, oh, bada uskari jatien ue gurean, emankizunak hautatu itz taputz, eta hor dira, saio guziak simple da, ez da komplikatia ez du duzte behintzat eta segitzen dugu zazpiak bat, talaz zazpi galderazko iku jabeti gurekin eneko bidegain, arratsalde honu Gara txalde ban? Hor duan, uh, ikusi duzuia ja, Dominik Burukoaren uh, elkarrizketa edo burukoarekin egin elkarrizketa berrian, zer pentsatu bai, ja, bai, bai, ikusi eta ere bai. Mm -hmm. e, bai zerregan elkarrizketa horretaz, Azteko konfirmatzen duela, eh, zen nazional erakunde hori frantziako erakunde bat dela, frantses erakunde bat dela, eta frantses kultura programatzeko erakunde bat dela horoz gainetik. Mm -hmm. E, Nikus eto hori dela hortik e, ondorioztatzekoa, gero bon, behezten du, bere ustez ez dela behar den kalitaterik euskal ikusgahietan e, eta gero anitzi insistitzen du, baina zenbat doaz e, kanpora, ez? Bon, Nikus eto hori dela beti, e, eta adirazgahia bat, ez justu egun berean, e, begian aterazen behitzea artikulu bat, eta hori niko eran beharik ba, beti gero leporatzen digute, eman bost, bost bosteko zehenda bat, Dain zuxen, Domenico Burrukoak e, gauza bera egintzioen, elka hezketatzaileari, eman, ez jendabat, bat badira e, fama dutenak kanpoan e, kukaiek sariak ukanditu, e, behitxakak badapile bada munduan gaindik, edo, bon, e, fegin mundguluzak, edo badirean hitz ezagunak direnak. Gero, ulektu ez e, behitzea jangura bat eman du, e, eskalela ikusgahiak, e, e, e, e ni naitza animeastea dose eh, kasuan, Euskal kasuan euskaldikuzgarrek ibiltzen direla eta orduan estela ekarpen merezirik baiorako antzukira ekartzarekinik hori ulertu dio edo ezan gartatzen da na euskaldikuzgarria anitz belizkiantz egitian eta ula ebolden egite direnak ez diren beste programatzen eh, iparraldean eta bueno hola ohar eh, anitz eh, balitzateke Erraiteko, elkarrezketa horren e, arira, baina egutik gura bera, gara, be, franziako ikuspe gitik, e, Gero, e, oak bat egin behar da ere, erra nahi dut, franziak badu politika bat, biziki hausakta, e, aus, edo biziki po, franziak e, bere kultura, E, babestendu e, babesten frantziako zinema, babestendu frantziako literatura, musika e, eta legeak baditu oktarako, arauak baditu oktarako e, diru partida handiak baditu oktarako, eta frantziak bezala beste estatu batzuek ere badituzte olako politikak beren kultura babesteko. Euskal, Euskal Egeak ez du estaturik e, eta beraz ez du e, bere kultura babestezakeen erakunderik edo erakunde sendorik eta hogek ere egiten du Desaureka, mm. frantziako kulturalen eta Euskal Herriko kulturalen artean, baliabideak ez dira pertinak, betan ikuset horre ere, azpimahatu behar dela. Bai, bai, bai. eta usta ere hori gai importantea dela, azkenean eh, nahi dugu frantxeas instituzioak eh, gure kultura, euskal kultural balorizatu dezan eta bere gain eman azkenean ah, alde hori, baina, bon, diru kontua beti hor da, eh? burukoak ere azpimahatzen du, baina, Hori bon, ere bada ere, azkenean, uh, gure gain izaitea, ala uh, frantxes estatu zapaltzailearen gain ere izaitea adibidez. Ba, be hori da, eh? azkenean, eh, frantziak, eh, frantziako kultura nahi du zabaldu berak kontrolpean dituen lujaldeetan, eta eh, lujalde hori tatik eh, kanpo. Eh, beraz, frantziak eh, nahi du zabaldu bere kultura, eta, eh, ez, eta ez du zabalduko, eta eztu lagunduko, jantziak eh, kultura estena, beraz, euskal kultura eh, ez du, babestuko definizioz euskal kultura, babestuko du euskal herriak, ergi, eta oa frantziaren aldetik ez da posible, ez du gu behar igurikatu eh, gu salbatuko gaituen eh, politikarik hain zuzen, eh, frantziaren eh, esentziaren kontradu alako baiz, eta azkenean bai honako antzukiaguk euskal uh, herrian dela ikusten balimadugu, beretzat antzukiag frantzian da, takito, beraz eh. Hortan da gauza. Bo Euskal Herrian ala ere uh, lortzen dira gauzak egiten eta Euskal, Euskal Lugaldea bere osotasunean ere uh, kontutan hartzen, ekitaldi handi bat gertatzen ari da momentuntan. Uh, Euskal Herriko bertso txapelketa finalerako ez da salgai. Hori ere askiari gara, somat bertso nabiltzen dira orregun hortan finalean. Bakizo zokeneko? Nikuste uste, amala bat biltzen direla. Zerrit, amala omila eraino eltzen den e, lekukopurua, benan inguru hortan da uste dut. Hmm, Pentsa ze fenomeno azkenean bertsoaren inguruan, lehia horren inguruan, eta egada orten adibidez, txaperketa ortako saio ba, desberdinak zazpi lujaldeetan banatzea ere erabaki dute lehen aldia da txaperketa oso batean lujalde guzietatik pasatzen direla. Bai, bon, nik e, Lujaldeak baino er, deituko nuke provintziak edo egialdeak, ez? Lujaldea e, itzaren inguruan bada hola ez da baira, e, Lujaldean ikusi dute euskal egiaak Lujalde bat duela, e, gure Lujaldea da, e, zazpi provintzia horiek osatzen dutena ez, baina zazpi egialdetan, e, bai, beste urtetan ere zazpietara ino ez da heldu, baina sei, sei, sei provintzietan, bai, eh? Hago duan haintzineko uktetan izan da, lapur din eta siberoan e, edo lapur din eta batxena fajoan. Tal diuntan, e, lapur din, eta batxena fajoan ere e, izan dira saioak. E, eta nik hori e, azkenean e, gauza positiboa dela, baina noroak bertxo txapelketa, e, bertxo mundua e, egitura bat e, eta kultura ohitura bat e, Zazpi provinzietara zabaltzeko indaja egiten duena betita indaj hori egiten duela egiten duela indaj hori egiten eta e, txalotzekoa dela. Indaj bat da egiten dena edo azken ean ba, behrtsolari batek geienetan konsien... konsientizazio gehiago du Zazpi provinziekiko Euskal Lujaldea bere oso atasunean kontsideratzearena galdera bat hor agertzen dena Oh, egia da, aski naturalki egiten dela, azken bertsozaletasuna e, Euskal Herri osoan da, Euskal Giroan dago Baina, e, memento batez, e, posible da, e, bertsozale elkartea elkarte bat da Elkarte horretan ok dira bertsolariak eta bertsolaritzaren inguruan ibiltzen den e, jendea Bertsozaleak, e, gaiak hartzaileak epaima ekibeak, antolatzaileak, eta abak, beraz, elkarte handi bat da baina ururten poderioz ikusira bertze sektorean anitzeta urten poderioz e, zenbait inerziek gaina hartzen dute eta e, pixka baztegerara uzten da e, ljaldetasunaren printzipioa bon, azkeneanberttso e, salelerkarteak ere egsa luke e, mugatzea bere aktivbitatea gipuzkoa eta Bizkaira eta berezki gipuzkoa ha baita berttsoaren e, dan euskal munduaren euskal kulturaren bihotza edo aktibitatea hondiena eta bertze sektore batzuek azkenean e egin dute ein eh, batez naturalki ein batez alferkeriaz bon akituko gira arabazolara joetearekin ze akituko gira ximburura eh, joetearekin eh, badugu hemen eh, da hemen da jendea Gipuzkoan da jendea ez gero xibroko Gipuzkoako egi bateko hautzo bateko biztanleko puru du xiberoak orduan batzutan, eh, E, pentsa daiteke, boezkirak ituko Xiberuarengatik edo ezkirak ituko e, Arabako Rio edo Nafarjako Xiberarengatik eta ez pertsotaren elkarteak aldiz eh e, ez du e, alferkeria hortan pertsotaren elkartea ezta ere hori e, alferkeria hortan elkarteak e, segitu du pertskoolak badira euskalejako zian Eta bertso saioak antolatzen dira euskal ejikustian, bertsozale elkarteak ere sustengatzen du hori, eta bertsozale elkarteak e, txapelketa antolatzen, e, erabakitzen du, ez, bastidan, e, bastidan e, arabako bastidan egingo da eginenda da saio bat, maulen eginen da saio bat, e, e, kilometro du dira, e, edo bizkaiako e, zaia egian, hori ere e, periferia deitzen duten horietako banda, e, eta, bada bat da, eta badamorondate bat, mapa estaltzeko eta hogeek ola anto taldetik galde e, egiten du lan handiago bat ez da gauzabera Tolosan bertsoosaio bat antolatzena edo zaian antolatzea bertsoosaio bat eta txapliketaren e, karrietara etauan e, uste dut hori e, txalotzeko e, lan bat dela. Bada ein batez bai naturaltasuna hemen bai, bada ein handi batez ere borondatea hori eh, horrekin eh, segitzeko senta mm -hmm. azken urtetan ikusi da batzutan errisago eh, dela oo bon, gauzetan ezobera bizia komplikatzea Bai, bai. Depaintzen dueren orden antolatzaile eta azkenean antolatzaileak hurbilen ikusten duen uh, lekua du ere gestasunez eta dinamika bat soartzen da azkenean uh, aurtengo autoarekin edo bai autuarekin uh, ganenoen desafioa, benen ez da inbeste desafioa zen eta publikoa azkenean badaki, uh, badakite publikoa hori izango dela mauleko saioan, uh, azaroaren lauean dan askiz, eta da, zer nahi egan baina mauleko saioan jendea egongo da, etorriko da bizkaiatik ere e, e, naiz eta maule urhun ikusi bat zuek bai, e, bada publiko fidel bat, eh e, txapelketa nagusia bat du publiko fidel bat eta gero, bo, e, nik maulen edo baigurgin edo saioa bat denean, edo edo Arabako edo Bizkaiko zoko batzuetan denean ere jendeak egiten duena da, bueno, bon, ikun pasaioan edo batzuetan batzuetan beste pasa ere. Joan, eh, bon, sustatzen so du ere alako e, turismo, turismo bat, barneturismo bat, eh, ara ere, daitezke giza hortan, baina bai jendea jendea da. E, eta hori ere deja da, zentazkunean bertsozaleek, e, Eksu zaleek, e, olako gehtakarien bidez, e, Euskal Egia, e, ezagutzen dute, e, Euskal Egeren zazpi, aiz, e, zazpi galak ezagutzen dituzte eta nik uste e, e, e, deja edehadela azkenean hori ere eta, e, eta ola ere eraikitzen dugu eta majazten dugu egi bat egun guziz. Hmm. Eta justuki uh, bertsuetan adibidez uh, senditzen hoteda hori uh, zazpi provintziena, usua azkenean ikusten da ere, uh, ba ipagaldeko baten referentzia kulturalak eta zakit, uh, bizkaitaren batenak ez bezala izango direla, edo bertsuetan, uh, gaietan senditzen hoteda lujaldearen kontsiderazte osoa. E, bon, txapeketan agusian, gogoetan bat egiten da, jen inguruan, eh? baita bertxo irizpidetan ere, e, importantzia ematen zaio, bon, euskalik jo dira zat adibira, eta hor adibidez e, euskalkietan berez ez da kantatu behar, euskara batuan kantatu behar da, txokokeriak e, da ditzen direnak edo ez dira erabili behar, azkenean nean Euskal Dunguztiek dituzte Bertxoak mm -hmm. eta erreferentziekin ere Berdin pasatzen da. O, gana dut, norabideak sartzen baldin badu Espainiako telebistako erreferentzia bat Bertxo horrek Euskal Herriko berez eztu du balio ulektua izateko edo gauza bere Espainioan ezko hitz bat sartzen baldin badan, nahiz eta hitz hori bizit izabaldua izan e ego Euskal Herrian, bai gogin e batzuk ez dute ulektzen hori hori Denek hartu behar dute kontuan, bai gai hartzailek, bai pertsulariek, epa emaikoek ere bai, e, ari girela, eusko, osoari oso begira. Mm -hmm. Eta, bon, nik uste Bertsolari bautela alare kontzientzia hori demenan, e, gira da batzutan, inertzia batzuk sartzen e, direla eta hasten e, dugula, e, e, denek ez dudak izatekitele espainola e, Bertsozalean artean. Bai, mm, bai, bai, bai, biztan da. Behintzioz gara behintzat ikusteala ere, e, ba, ze dinamika sortzen duen e, Bertso Txapelketa honek, lau urtero iragaiten da eta, beh, ikusiko, eh, lagurtietan orainik zerbait berri sortuko den, olako ekitaldietan ere jendea azkenan nahazten da, ikusten beusaian ez tira kurutzatzen behar din jende horiek, ez da bertsomunduan egon ala ere, saioetan e, ere badaparada kurutzatzeko elta jen artean. Bon, ebe pundu pozitibo bat, Euskal Lugalde haundi unentzat. Ba, edatari gabe, nukustu dut txepilketa betan bertsomundua oroak e elementu bizitik importantea dela gure arteko loturak eta trinkotasuna behmartzeko. Eberrikin abortuko gira, gara, eneko bidegain, nire esker, zelontxa? Hale, nire esker, arte. Eta horretarazen naltzuet, eh? eneko bidegainek eta hainbat euskaldunek ere aparteartzen dela, zazpiak bat, ala zazpi galerazko ikurra, Facebook uh, taldean uh, zuek ere, uh, zuen parte hartzea nahi bodu zue hortan, ez da, arazorik. Laste egitze taputzen gure egomita Jon Gomez izango da, marbat minuturen buruan. Uh, getxo aldera joanengira, Bilbo ipar den uh, errian, eta tosuko landarat bereziki. Han, uh, pence bat ean okupatzen dute uh, okupatzen dute leku hori doela xai urte orain aparka leku bat eraikin aizuten gune hortan urbanizazio masiboa metroaren etorera eta inbat proiektu azkenean hemen esalatzen dituztenak joen astean kanporatuak izan ziren berriz lekurat joan dira gerostik eta bepondo bat eginen dugu beraz ango batekin amagabat uh, minuturen buruan bostak eta erdime Euskaligatzetan begiak zurekin maite lopaiaen zure guziara. <hazio> Katieleko telebstentzat prop proposamen bat egin du eskualdeko kuntsiliak eta joaz laukate be iku ali izanendia hoietan kanaldu de Euskas, Euskaz, teleokxitandar bat, TV zazpi eta E Frantsez kabakotsak hiu usteentzat sos laguntza bat bilduko du laster. Hondare biziko enpresa izenadian laba edo marka L'ordre d'ian officieliak ageri anemanikdia baiunak euskal erakustokian azabana hemetzia arte i paral de familiako imprèchek ben jakitate arawa eskeñikodi publikoan aitzenian isandadin Izan dadin, la guinsan edo euskal makilaen fabrikan lantegui famatuen teknika k esagutzeko paradae i da horran Bayona Angelu eta miarritzen aste oso batez uskaz aitzeko deja abiatuko da zauan hogeita saspitik goiti abentiara hiwala igainendu laue hyuneta berrogeita hamar pertsona bildu nahi dutie bam izeneko dinamikaen jamaiteko aste oso batez uskaz edo halbezain bat euskai e kusgarri habo emaiteko helbuia ekin eginenda aste berezi hoi Eta lurama, laboan txaxalua e juliantzen naida a hamar hameketa eta hamabian iganenda miarritzen. Aorten, Provence-Alpe, Cote d'Azur eskualdeko laboyak dia horresko kumitak. A sauan hamarian, hostiala ekinet Provenceko aihai bat eskentuk izanenda. Mestalde, Philippe Pointero, agronomoa izanenda a eta bichtia edo egu saita agroekologian beresituik delaik hau. Eta hegoa kitanieko escena nacionalak proposatuik Nacho Montero dansai bizkaitarak barbetxo edu lugoria lana emanendu arachuntan baionako antsukian surtsiketer ditai goiti laia gabrero dansaiaikin emanik izanenda arachuntako aikusgarria surtsiketer ditai goiti eran dugun besala baionako antsukian eta jarekitsan dugu bai suekin arantxa hitz eta putzekin Aller d'avait l'acheter goulé gomita to choco landatique ben on a ni kitsodo wa keu chkalirati Charles Bid de game Balduma ko hanas Balduma da Vandome au oh, français on maitre le crime de la forêt de Vandome Eta lagaen dehtatu zen gauzabela, nogobaitet beste bat hil zuen. Pintxe edo Gerardo Mundia, Euskalrok radikalalarren impresarioak, Eskandalagarri zela garaian agertu ziren Lapoya Rekor eta Bestiak. Aztapenetan eskandalagarriak ziren. Eh? Itzen eta eszenagatik uzi behar Lapoya Rekor bat erretzen taula gainean. Euskal Idazlen kantoiak dila eta gontzon bahan diaran lauasetain amaiurko gazteru beltzaekin zinen zaiku. Elburua da entzuleak, irakurleak zerbait egitea a zulea edo irakurlea. Ahatze gabe Jusef Karrika been eranant zaharrak. Ittsumandoka aste hartez zazpitan hastizkenez lauetan da.sum Petzero Euskal Asteuntako Petzeroa Nik ere janduta, eren egun janduta omeleta eta eta iduspan datu Jendi jaten hola arroltetak zingartaz nahu jarra nirek Joseba Irigoyen, Izpegiko Irigoyen 20ako nausigaztia Petzero saioa Euskal Iratietan, Ostegunez eguerdita laurdenetan Oksilalea Zorziak eta Ogoietan, Igandez eguerdekainzin Ez tabaida eta zine ez solidarioak, xalaketa ekin migrantekin migranteekin elkartasun ez, e prestatu du solidarite migranetorkinekin kolektiboak, ostegun hostiral eta larun bat untako, bai honan, donapaleun eta ustaritzen ekimen ezberdinak antolatuak dira. Horta zariko gira azte goiz untako Goizberin, Amaya Fontan etorkinekin kolektibo kokidiarekin, baita ere Juliet Bergunianekin. Eusskairaak puntu euus Euskaliraten web guniaak. Hizeeta hitzeeta potz, hitzeeta hitzeeta hiteta Puntu bat egiteko ordua eta Katalunia nagusi berrian hori ez taldatzen Madrilek puizdemonti oartarazidio ez duela geldiaraziko euntabroita maboz garena Spainako gobernuko inbat ministrok errepikatu dute mesu bera, beran du egida euntabroita maboz artikulua geldiarazteko haute eskunde deitzea ez da nahikoa euntabroita maboz garenaren aplikazioa xai esteko puizdemont aztertzen ari da senatuan a gehaldia egin edo ez. Horri loturik beraz behirian eh, badira bestain bat lotura du artikulu Priz de Monten uh, senatuko a zailtzea leporatu dio generalitateak PP eskuineko alderdiari Uh, bestalde uh, Kanadako taldi eh Karnadako kanadako gaia beraz ere aipagai eta Gabriel eta Fernandez Cataluñaz uh, ariko dira igandean deban berazkupeko kidea que emen beste uh, David eta argian uh, bigarren planola pasada egiaren eh, azken astei uh, comparatus Catalunyako uh, gobernuaren juka Nafagoara esttrapola daiteke Peperen arabera. Da. Eskuineko alderdiak Espainiako Konstituzioko ehun dabrogema artikulua baliatzen ari da batean eta bestean mehatsoak egiteko lehenik gaztela mantsan, bigarrenik araba Bizkaia eta Gipuzkoan taskik Nafagoan Zuzeneko jarraipena hala ere egiten du beti argiak bere webgunean. Beste gaietan berrian jaurlaritzaren aurrekonduak, ameka mila laureon talarrogeita sei milioi euroko aurrekontua egin du jaurlaritzak, ondoko orterako, euneko irukakots behatzi gehiago handiago datorren urtean beraz, jornada usoko ama 5.000 abostun lan postu sortuko direla aurre ikusten du arabako, bizkaiko eta gipuzkoako enplegu kopurua behatzi onta mar milara urbilduz. Etxeratek beregain hartuko ditu Euskal Presoen lege eta osasun laguntza, da beste titulua presoak kartzeletatik ateratzeko eta etxeratzeko beharrezko urratx juridikoak egingo ituzte, babesa eskatu diote Euskal Gizarteari etxerat lagun egitera gombidatuz kaseta puntu eusen ere titulu nagusia, ortaz da laguntza medikua eta juridikoa elaraziko die etxeratek presoen senitarteko eri. Argian beste gaietan zer da CNA hau da galdera edesaren zartagina eskutik duen taldea. Industria gaietan gira hemen, edesa, industrial ekolangilen etorkizuna, Luxemburgon finkaturik den talde horren eskutan baita, bainan, ELA eta la sindikatoek salatu duten ez, dugu daturik konglomeratu horren inguruan. Seita beraz hemen argian, eta argiak bat egiten du Kataluniako edabide publikoen defentsan deitutako mobilizazioekin. Espainiako gobernuak uh, beraz egiten du galdearen ondutik. <risa> Kasetan bestalde bost taulku garbitzeko produktuak egiteko etxean uh, gomendioak biltagarbik egiten dituenak uh, diru aurresteaz gain gomendagarriagoak direla dio. Eta isiltasun legea urratzeko sedea duen kanpainaren ondorioen zain. E, Jan Lazal agertzen da kasetan seksuia zarpena xalatzeko abiatutako kanpainarekin kontenta agertu da ozon le feminizme. Elkartea Lazal diputatoa diskutiago. Música Eta media bazken, argbonan proiektu, etxegintza proiektu batek inahosten ditu baztexak. Eriko etxaren proiektua delarik, uh, hemen uh, lujak baitira beheskuratuak, laborantxako lujak ektarabat eta erdi, etxeak eraiki nahi dituzteleerik uh, luj zaindiak beraz justizian, Uh, sartzen du gaia media bazkentxe eta sunak eta bakiartis hauen builkura publikoak ere media bazkena aipagai <totipatik> Zudezten aldiz maeliz afera eta iduriz prokuradoa prokuradorea eta jendarmerearen harteko gatazka hemen bereziki aipagai Itzetapu Eta bostak eta behogeita bat dira itz eta putzen segitzen nugu guregomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Getxo aldera joango gira beraz Tosuko landan gertatzen dena aipatzeko Urriaren 17an hots duela aste bat tertaintza bertara hurbildu zen eta Tosuko okupazioa usterat Metro Geltokiaren aparkalekoren proiektua ez dadin burura eraman abiatu zen okupazio hori gurekin Jon Gomez egunon Euron, bueno, bai. Dura bat, beraz, lekua ustu zuen ertzeintzak, eta larumateko manifestazioaren ondotik, ondakoan mila berri bat pertsona, eh? bildu zineeten, berriz lekua okupatzerat joan zarete, uh, orduan, duela sei urte abiatu zen, tosuko landaren okupatzea, nola abiatu zen, espikatzen diguzu? Bai, e, bueno, reindera sei urte, izan bueno, landa hau landau, e, bueno, betxoan da gola, eta... E, kontua da okupatu egizela jakinda hemen eh bueno metroak etokia ereki izuten eh egia esan bueno, kokatzeko bizkatau hauso hey. hau zoa da bueno Malandaremo ba, bat e, historikoekin kasarle inguru bat izan da, eta gaur egunda Getxo inguruan dagoen azkenengo ba landagunea, ez. Eta hori ikusirik ba bueno eh eh e, erabakizuen hemen eh Hortu e, komunitarioen proiektu bataztea, Konstiente Zelako hemen e, parkin e, ba, ba, e, bat egin behar zutela, eta parkin horrek ekarriko zuela, etorkizunean, inguruko landa ere muetan, eraikuntza bataz ere, miakatze bizitzenak, ez? Hortuane hor ikusirik, Hortu ba, komunitarioen proiektu bataz izan, eta orain dela urte, eh erresistentzia kampo dinamika den, dinamika kin eh ginen ba, jakin da parkinaren obrak e, hasi hasi garcirela eta hor ja ba hortuko mundu desarparte ba ja san formatu bat eh ba, bueno, hemen eh e, itzaldia e, bueno, eta bueno kontzertu ke ta bestaimatekimen ba, horren inguruan e, antolatzeko eta eta parkinaren obrak eh Hor, azkenean, kokatzeko errandu eh, zumezala, uh, getxon gira, uh, bilbotik ezkira urgun, metroa ere hortan da bere lana, pentsatzen dut, metro horrena, lotura egiteko bilborekin ere, eta aparkalekua, dola sei urteko proiektua da beraz, sei urtez ez da deus hor, bertan? Erran nahi dut aparkalekuaren aldetik. Eh, aparkalekua ez da ereki, dira obrak. Metro Geltokia berez edekita dago, baina, bueno, dela zei urte eraiki zuten, eta ez dute ereki horreindik. E, eta, bueno, berez aurrekariak e, piskatu lertzeko otuzuko borroka, aurrekaria jarri zakegu, bimieta espigarren urtean, berez e, LZP-A deitzen den e, e, proiektua edo plana e, martan jarri zuten, aurreik ostizituena, aurreik ostizituena, aurreiko ez bizitza eta eta getxon bertan 6.000, ez sortzi mili ezti bizitza bat bat du. E, gara hausoki del karteak eta bueno, inguruko edo getxoko beste hausoki eki batzu ekin ba, plan horri aurre egiteko aurregiteko, ba, antoratu egiteko entzuten manifestazio gara bat 7.000 e, eta pertsona urbinduzik eginen manifestazio gara eta eta, bueno, gobernuak ikusirik e, zelako mobilizazio egonzan atzera egin behar izan zuen. E, hortik aurrera, e, anorabaita parkatut daukidu proiektu hori, e, minak atxe bizitza ekitzearena, baina, bueno, gure irakurketa da, nahiz eta horren gain, gainean eta horren jarrita, etxe bizitako kopuru bat, edo proiektu zehaz bat, batzuk bau da parkatuta, eta bat izkibu zintzulean, horren e, dagoen proiektua da parkina, eta gure irakurketa da, ba parkino horrek Era zuten diola etorkizunean ere egin nahi duten milakatze hitza biegi, eh? Porregati que orain de sei urte, ba bueno, perki, bueno, perki ja deki bar dutene lurra, aurrikusita, perki hori, ba garrantzitsu esango zela gelditzea, ba ere bai etorkizune erri tesken ba, proiektu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 bai, eh orain dela 6 urte okupatuzenean zenean, e, land hau hortu komunitarioen proiektu bat hasian, eh dosein metros iteken e, e, ba, bueno, lur satixo bat e, lantzera, bai e, modu asamblearioan han protokolloko eh edo lur sati bat edukinda, baina bueno, beti ere asamblean eh eta eh funtzionatzeko e, ba, bueno, e, erantzuten, eta etxola bat errek izan, ba, nola baita lanabezak eta e, gordetzeko, eta behin ikusita, ba, anekir urtera parkinarekin bazela, ja ere plantatu zane resistentzia kanpada bat, izango zala mugagabea, hau da, uberrak etorri arte, eta etxola horrekin batera, ba, bueno, orrazisen funtsenatzen da kolektiboa, pizkate parkinaren eta luraren txikizioa lantzeko, Eta ordutik ba, bueno, eh, hainbat ekien egon dira, eh, resistentzia kanpa egon dira erantzuten eh, parkinara ikitzeko zegoen mehatzuei eh, hau da ba, ez giida ez ezproppiazioak eh, lurrenanak eh, hemen getxo kuudalettan eh, burutu nahi dituztela, ba, bueno, eh, geldi arazi genituen, ez tozukik ba, eta bueno, herri eh, mobilizazio baten ondorioz <kuh>, eta Eta hortik aurrera, ba, bueno, beti landu izan da, pizkate lurraren inguruko ba, bueno, eh, tematikak. Eh, beste eh, mugimendu, errimugimenduen ikuspegiti bai feminismotik, bai antiesafismotik edo ekologismotik, bai autogestiotik, helikadura eh, buruja betza, eta bar, eta bar.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 Egon bi pertsona zaskik egiten, e, ogeita mar familia helikatzen zituztenak, e, hainbat itzaldi burutu dira, bueno, e, itzaldi pilo bat, eta bar, eta bar. Eta horren inguruan, ba, bueno, gure pizkate linea da, autogestioa, e, asanbla da, eta, eta bueno, ba, lurraren, lurraren defentza, eta bueno, modu ekologikoan produzitzea, beste kolektibo batzuekin aliantzak sortzea, eta eskenfinen ere bai, dola baite un sosial bat sortzea e, getxoko errian eta baita eskualdean. Horritaraziz, uh -huh. ala ere, getxo ez dela erritipia, horztut, eh? laro gehi mila biztan lehi edo direla. Eh, nola ikusiada hor beraz uh, borroka hori? Eh, mobilizazioa izan da beraz haste buruntan? Inguruko erritarek eh, nola bizitzen dute hori? Ba, ia zane lurraren el dramático e, defentza defensa hormigoia hormigoiditik e, 2007an ezan moduan ba, bertan has izan pizkat eh e, kontzientzia e, zioria es jendea edo bueno eh e, no la baita e, ezakiz sentsazio general aragona hola no no pizkat da eh ba bueno eh bat dela dramatico auzoa Gainera eraikuntza egiten duten, e, e, nahi dutenean eraiki edo urbainzatiko prozesu guzti hori, bat bizkat espekulazioan eta, eta korrupsioan dagoela e, oinarrituta inpozak eta bat dela, eta orduan, e, ba bueno, aurreko manifestazioan ikutzen moduan, badago hendeazi dela mobilizatzen, eta, eta, bueno, esan behar dara bai urtetako, urtetako lanaren, bueno, bastakit, e, maitzak ere izan haitezkela, ez, askenean, e, antoratutako protesta bat, ba, jendea ari dela mobilizatzen. Ez? Eta urte hauetan egia zan, jente asko eta asko pasatu da e, tozuko landatik. Uhum. Eta erikoetxea, aipatu zuen udaletxea, bere bai. errola hemen, garrantzitsua da? E, bai, aipatu bar da, e, beste gunean gainera pleno dagoen zen, eta... Bueno, eh Osoki eh Osoki gese duta zuten, batzu gese bueno, que estos utemosiobat herri kontsulta kontzult, bat e, egiteko herrian e, parkinaren inguruan eta egon ziren bi alderdi alde eskatu zutela, eta beste bi eh zuten, eskatu zuten, baina eh aipatu zuten eta azpimarratu zuten eurek ere e, parkinaren proiektua eh zentsugarikari badela tas dutela, ez, dute ez daudel alde, es. Mm. Baiztagero erekontzutaren alde esboskatu, baina, bueno, eudal gobernu, edo, alderetan gehiengo bat e, parkinaren kontra dago, ez? E, aipatu garda didez, e, PNV, da gola, e, orain udal gobernuan, e, alkatea bera, e, garraio partzuergoko e, bokala dela, oda partaide da, garraio partzuergoa da, e, bueno, erakunde bat, e, ari dena bultatzen parkinaren eraikuntza, E, obra hau, datoren Eusko Jaurlaritzatik PNU bere dagola bertan eta bueno, gero ere ba enpresak e, badaude daude, dauden enpresak, o enpresak badaude ba, bueno, ba, ba bueno, e, kasuetan implikatuta Ondoko Herriko Udaletxearekin ere sorbat daukate E, hori, ba, bueno, haipatzeko adere, bai, es? Eta, berez, e, alkateak izaten da guena da, ba, bueno, eusko jarra etzen kontua dela, baina baina, baina, baina, kigu berak badeukara zerea bertan, es? Eta, azkenean, e, e, udaletzearen gehiengo bat e, aurka egonda berak, ba, bueno, e, planerekin, bera espreski esan du e, iberrengoako parkina dela gauza hon bat e, udaletze e, udalerriako, Eta, bueno, tenga behar saltzen proiektuaz. Mm. Ordo no, egan bezala, joaren azteko kanporaketaren ondotik, eh, etxola hori, beraz antolaketa horokoa biltzen zuen etxola hori eh, hautsi zuten, geroztik larumatetik berriz eraiki duzu etxola bat, bertan zarete orain, zon bat ziste, eh, zer da giroa, berriz kanporaketaren beldugarekin zarete? Ba, azte artean e, dezalo joa izan zan, eta zan, e, bueno, hemen biltzen garen jendeak, ba, genekien e, momentu hori duko zala, e, gure plantamendu bat ziratik izan zan, nelsorbitzia zibilaren e, planteamendu bat, e, ba, genekien e, indarkeria zeurek e, emetik botako gintuztela, baina, bueno, guk beste badakigu ere bai, eta plantatzen dugu borroka ulusarora, gure lurua parkina da eta konsidente gara etxola botata ere, ba, horrak e, gelditu ditak egula, ez? Orduan, eh, aste artean, eh, ona etorizan erta intza, herriarresi bat egin eh, bota egin ginduzten, etzola ere bota egin zuten, baina manifestazioan, eh, ba, bueno, eh, landaren berrekupazioa egin zen, eh, bertan ja egin funtzionatzen, etzola genuen ikigen nuen, sukaldak funtzionatzen fun, izan, hortua lan natu zen, eh, bueno, propaganda egin zen erritik ere bai, jende pilo bat urbildu zen, eh, uste, okupazio momentuan, el harerun bat eztonaba gundela eh bueno 400 eta saio artean manifestazioan bidean eh desbiatu izan manifestazioa eta jarraian egin zande okupazioaren e, hori eta eh bueno ba ber gero ba presentzia poliziala etengabekoa izan da tamen ba prosegura enpresa dela empresa kontatako e, segurtasun segurtasuna ala ere ertzaintza detengabe da, eta egin dituzte, e, bai larun batean izan zela bere okupazioa, horretorri ziren, bueno, hartantzaren e, presientzia oso garrantzitza gonzan, ba, sortzi furgonat horri ziren, e, mehatzatu gintuzten, emetik ez bain enjuaten delitua izango sala, eta orduan dezalak eta jarriko zituztela. Baina, bueno, azkenan nahi beste erjendik uzita, ba, zeraren barri zantzuten, eta hortik aurrera, ba, e, presientzia poltzena izan da etengarekoa, Astelenean atzo etorri ziren ere bai, ustaren kolako desarojatzeko eh agindua zeukatela, ikusita enpresa ere lanean jarrun bar zuela, baña bueno, ikusita hemenensegoren jendea koncentratuta, ba ba ospagi zuten eskenean. ez? Es? Eta gaur e, bueno, guk e, guren jarraitzen dugu, e, landan e, tengako gure presentzia dago, e, bildu izan gara ba 21 pertsona logiten, baina egunean zehar e, jendea haraitzen da etortzen, bai animoak emateko, bai parte hartzeko, edo enxujenariak hartzeko, eta gaur regia zan, e, furgonak ez dira torri, baina, bueno, bai badauze patrullak emendiketen gabe gultaka. Hortan da, beraz, hor geldituko zarete, egen eh, bezala, eta manifestatzera deitzen du toshu betirako asamladak azaroren amekan. Hori da, e, intentzioa da, e, barnebiltzea biltzea pizkat getxoen importatako E, proiektu edo makro proiektu faraniko hoiei aurre egiteko ba bueno, e, manifestazio bat e, azaren amaikan izango dela maoitarretan teietzetik eagortako metroplazatik eta gure intentzioa da ba bueno, zutabere esbariak antolatzea ba pizkat bakoitza bere esparrutik edo bere bai hausotik edo bere kolektibotatik eur naldarrek e, apenak e, zerik usiaukatenak inbosak eta hauekin ba, ba bueno, plazaratzeko, ez? Tosuko landatik, beraz, erramezala, getxoko auzo batean den guneaz mintzatzeko Jon Gomez gurekin, milesker. Bai, zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Utsu mandoka. este junta Charles Biddegame Baltumako Ihanas Aiko Saiku Baltuma da Vandome or oh, Francisc nom bait le crime de la forêt de Vandome eta la rainen dictaturen de Isabela nokobaitet bestibat hil zuen pintxo de Gerardo Mundia u skal rock radical Eskandalagarri zela garaian agertu ziren Lapoya Rekor eta Bestiak. Aztapenetan eskandalagarriak ziren eh? Itzen eta eszenagatik ikusi Lapoya Rekor gurutxe bat erretzen taula gainean. Euskal Idazlen kantoiak dila eta gontzon barandiaan lauasetain amaiurko gazteru beltzaekin zinen zaiku. Elburua da entzuleak, irakurleak zerbait egitea. Iñarrostea, zulea edo irakurlea. Ahatze gabe, Jusef Karikaberen erantzaharrak. Itxumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Itxumandoko... Ez tabaida eta zine ez tabaida solidarioak, xalaketa ekintza migranteekin elkartasunez ez, egitaragua prestatu du solidarite migranetorkinekin kolektiboak, ostegun ostiral eta larun bat untako, bai honan, donapaleun eta ustaritzen ekimenez ez berdinak antolatuak dira. Hortaz hariko gira azte azken untako Goizberin, Amaya Fontan etorkinekin kolektibo kokidiarekin baita ere Juliet Bergunianekin. eta hitz eta putz hortan bukatzen da gaurko. Biarritzordua, usaiakoten horean, eh? bostak eta seiek artean, joan egin sechabagia gurekin izango da, eta behi ustuki, uh, bergaietik joango da, gure gaia, goiz berri aipatuko patuko denabiar goizean, e refusiatuak uh, argazkitan, eh? hortik abiatuko dugus aian bezala gure, kronika eta xolasa Eta bestalde, gaurko kronika, uh, gaurko gomita, behirri zentzoteko atzokoa, ere, berdin edo joen, uh, azte azkenekoa, oskalirratiak.eus, web gunean, atse man duzue eman kizunen, xailan, xeak oskalirratetan.